ніж телефонні розмови. Гаррі помітив, що стоїть, роззявивши рота, і швиденько стулив його. «На чому я спинився?» – замислився Гегріт, Але тут наперед ступив дядько Вернон. І далі, блідий як полотно, проте дуже сердитий. «Він не піде до тієї школи!» – заявив дядько. «Хотів би я видіти, як такий цілковитий магл, як ти, зможе його зупинити?» – крикнувши, проказав Гегрід. «Цілковитий хто?» – поцікавився Гаррі. «Магл?» – повторив Гегрід. «Ми так такси називаємо людей, як от їх, що цураються чарів. А тобі тяжко не пощастило, бо ти виріс у родині найабсолютніших маглів – яких я видів на своїм віку. Узявши хлопця, ми присягнули, що покладемо край цьому безглуздю, здобувся на слово дядько Вернон. Присягнули, що виб'ємо з нього всі дурниці. Теж мені, черівник. То ви знали? Вигукнув Гаррі. Знали, що я черівник? Знали. Раптом завищала тітка Петунія. Знали, звичайно, знали. Ну, кого ще могла народити моя клята сестра? Ох, колись вона теж дістала такого листа і пропала в тій школі. А тоді верталася на канікули додому з повними кишенями жаб'ячої ікри і обертала чайні чашки на щурів. Лише я одна бачила, хто вона. Утвора. Але ж ні, батьки тільки їй годили, хухали на свою ліліньку, пишалися, що в родині є відьма. Вона зупинилася перевести дух, а тоді знову заговорила, виповідаючи, здається, те, що пекло їй серце багато років. А потім знайшла собі в школі того Потера. Вийшла за нього заміж після школи, народила тебе. Я, звісно, знала, що і ти будеш, як вона, таким самим дивним і ненормальним. А тоді, бачите, їх висадили в повітря, а ти звалився на нашу голову». Гаррі страшенно зблід. Тільки на до нього вернувся голос, він обурився. «Висадили в повітря?» «А ви ж казали, що вони загинули в автокатастрофі!» «Автокатастрофі?» – заревів Гегрід, підскочивши так несамовито, що Дурслі, відсахнувшись, знову забилися в куток. «Як ви могли Лілі та Джеймс Поттери загинути в автокатастрофі? Отямитися не можу! Яке неподобство!» Гаррі Поттер нічого не знає про себе, тоді як у нашому світі, його ім'я знає кожна дитина. Але чому? Що сталося? – допитувався Гаррі. Гегріт, начебто вже не гнівався, і на його обличчі раптом з'явився неспокій. Я си ніколи такого не чекав, – мовив він низьким. Зхвильованим голосом. «Коли Дамблдор застеріг, як тяжко тебе забрати, я сей не гадав, що ти ніц не знаєш». «Ой, Гаррі, певно, не я мав би казати, але хтось таки мусить. Ти не можеш потрапити до Гоксворту, ніц не знаючи». Гегріт люто зеркнув на Дурслі. Що ж, певне, краще тобі знати все, що я можу розповісти. Ну, всього мені казати не вільно, це велика таємниця, я можу тільки часточку. Він сів, дивився якийсь час на вогонь, а тоді заговорив. Все почалося, мабуть, із чоловіка, що звався. Але я вірю на йому, що ти не знаєш, як він називався. У нашому світі кожен знає його ім'я».